Hvordan vil du have det med at leve et liv uden omsorg? Uden kærlig berøring, knus og kram, sex og intimitet. Uden kærlighed. At leve sådan, fordi nogle andre har valgt det for dig, og så endda på baggrund af nogle udfordringer, du ikke engang selv kan gøre noget ved. Det er desværre virkeligheden for mange mennesker. Hun har ikke prøvet det før, og har en krop, der ikke kan hvad den vil. Hun ser ned på sine arm og benet, der heller ikke lystrer. Hun bliver fuld af fark, når hun ser de hvide stykke kød under dynene. har hun svært ved at se ham i øjnene, når han besøger hende. Nogle dage er han træt og stille, og hun får som samvittighed over at ligge En I dag lyser han og har købt nyt tøj, der klæder ham. Og da han går, bliver hun rastløs og bred for verden. Hun ser alt for levende billeder for sig af ham sammen med kvinder, som kan elske ubesværet. Kan han overhovedet ophidses af en halvlam krop? Har hendes krop glemt sit kærlighedsfor. Kan de sammen få lammelserne til at forsvinde, hvis de tager elske tit nok? Personalet synes også, at sex er for de sunde. De taler med hende om alt det andet. Medicinen, økonomien, kørestolen. Men seksualiteten nej. Begæret findes ikke. Hun troede engang, at lysten bare forsvandt, hvis kroppen blev syg anderledes. Men det passer ikke. Østen går sin egen vej. alene mellemstrøm. I den her podcast, så vil vi komme ind på seksualitet blandt mennesker med handicap. Vi har snakket med Henrik Basland, som er socialpædagog og seksualvejleder. Og vi har snakket med Christian, som er en ung mand, bosat på et bosted. Gennem de samtaler, som vi har haft med dem, der har vi indsamlet viden og erfaringer fra området. Og derfor så snakker vi om de problematikker, man som både fagperson og borger står overfor, for, når seksualitet kommer på dagsordenen. Hele vores idé til podcasten startede, da vi igennem vores tidligere arbejdsoppegninger. Begge to er blevet konfronteret med en borgers seksualitet, vores arbejdspladshåndtering er selv samme. Vi har selv oplevet, at vores tiltag har været mangelfulde. Og så synes vi også, at vores arbejdspladsers viden og pædagogiske redskaber har været begrænset. Med denne podcast håber vi, at vi kan skabe opmærksomhed på et tabuiseret og følsomt emne og give vores lyttere anledning til selvreflektion og indre udvikling. Når det er, man snakker om seksualitet, så er det vigtigt, at man har en definition på det, så man ikke snakker forbi hinanden. For hvad er seksualitet egentlig? WHO de definerer det således. Seksualitet er en integreret del af et hvert menneskes personlighed. Det er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet. Seksualitet er ikke synonym med samleje. Det handler ikke om, hvorvidt vi har orgasme eller ej, og endelig er det ikke summen af vores erotiske liv. Dette kan være en del af vores seksualitet, men behøver ikke være det. Seksualitet er så meget mere. Det er, hvad der driver os til at søge efter kærlighed, varme og intimitet. Det bliver udtrykt i den måde, vi føler, bevæger os på, rører ved og bliver rørt ved. Det er lige så meget det at være sensuel, som at være seksuel. Seksualitet har indflydelse på vores tanker, følelser, handlinger og samhandlinger, og derved på vores mentale og fysiske helse. Og da helse er en fundamental menneskeret, så må seksuel helse være en basal menneskeret. Ifølge en Henrik, der kan man slet ikke snakke om livskvalitet uden at snakke om seksualitet. Og vores pædagogiske arbejde, det handler egentlig om langt mere, end bare at sørge for, at vores borgere har mad på bordet og en god hygiejne. Når man snakker om forskellige behov, også som sult og hygiejne blandt andet, så har vi kigget på Abraham Maslows behovspyramide som består af fem behov, der har til formål at forklare menneskers adfærd. De fysiske behov er dem, der skal dækkes først. De består af simple ting som at få mad og vand og at kunne holde varme. På bostæderne er det oftest de behov, der er størst fokus på at opfølge. Selvfølgelig er det åbenlyse årsager, men desværre stopper det mange steder også derefter. Fokus bliver lagt på de fysiske behov, og det kan måske også forklares ved, at der oftest ikke er seriøse, varige konsekvenser ved at lave fejl ved dem som der for eksempel kan være ved de mere psykiske og trivselsrelaterede behov. Tryghedsbehovet handler om behovet for sikkerhed, stabilitet, beskyttelse, frihed for frygt, nervositet og kaos. Behov for struktur, orden, lov og grænser. Herefter så kommer så altså de sociale behov. Det er ting som kærlighed og omsorg. Og for at kunne trives og udvikle sig, der har man som menneske behov for fællesskab, og kærlighed og venskab. Egobehovet dækker over selvtillid, anerkendelse, status og selvrespekt. Og først når de tre første behov er dækket tilfredsstillende, så er det, at egobehovet går hen og bliver påtrængende. Til sidst, så er der så selvrealiseringsbehovet. Hvis man har fået dækket de første fire behov, så kan man søge for dækket det sidste. Det er behovet for at virkelig gøre sine mål, Realiserer realisere medfødte eller senere erhvervet evner, eller at opnå såkaldte højdepunktoplevelser eller åbenbaringer. Så man kan høre, at fokus på behov 3 ofte mangelfuldt og bliver slet ikke eller kun delvist opfyldt. Behov 4 og 5 kan ikke opfyldes, hvis de tre første ikke er. Det vil altså sige, at mange af vores borgere kun får opfyldt 2 ud af 5 livsvigtige behov. Og hvis ikke alle behovene opfyldes, er man ifølge Marslov ikke et fuldt menneske. Og det er vores opgave som pædagoger at hjælpe vores borgere med at få alle deres behov dækket, så de så vidt muligt kan leve et fuldt liv med alt hvad det indebærer. Henrik Basland han siger blandt andet, at seksualitet det er et basalt behov, vi alle har, og at det ikke bare handler om samleje, men om nærvær og intimitet, og at alt det er grundlaget for identitetsdannelse. Han har fortalt os om sin erfaring med personale, der i mange situationer har en frygt for at gøre noget forkert, når man snakker om seksualitet og vejledning. Det kan nemlig have fatale konsekvenser at vejlede forkert i forhold til sex og seksualitet. Ofte kan der også tolkes forkert på, hvilket seksuelt behov en borger har, hvis ikke de har muligheden for selv at udtrykke sig. Her kan det faktisk ende ud i et overgreb, hvis en pædagog bare tænker, hey, den her borger skal da have et seksuelt liv, så lad os I ringe efter en prostitueret. Nogle borgere er eksempelvis 40 år i fysisk alder, men kun 10 år kognitivt, og så er det bestemt ikke hensigtsmæssigt at lade borgeren indgå i samleje. Det kan også være i vejledningen af køb af sekslegetøj, f.eks. størrelsen på en dildo, alt afhængig af formålet, og om det er første gang, sådan et hjælpemiddel skal tages i brug. Det er her seksualvejleder er til, for at sikre borgernes sikkerhed og velbefindende. Så hvorfor er det i 2020 stadig et tabubelagt emne? Vi har som mennesker tendens til at tage vores personlige holdninger og følelser med i arbejdet. Især et emne som sex er meget privat og sårbart for mange. Og derfor så kan det være svært at lægge sin egen seksualitet på hylden for at til gode se en borgers. Derfor så bliver det tit mødt med en vis berøringsangst. Og det kan ifølge Henrik bunden i, at personalegrupperne simpelthen ikke er godt nok rustet til opgaven endnu. Alle mennesker skal trives på tværs af deres seksuelle behov. Det kan dog være en svær balancegang. Personalet vil stå over for dilemmaer som faglig omsorgspligt versus borgerens selvbestemmelsesret og ret til privatliv og familieliv. Derudover kan frygten for at blive dømt for sin valg og sine kollegaer også blive ind. Derfor er det vigtigt, at vi skaber fokus på emnet, da åbenhed i talesættelse kan hjælpe med at gøre opgaven nemmere. I FN's standardregel nummer 9 står der følgende. Mennesker med handicap må ikke nægtes mulighed for at opleve deres egen seksualitet og indgå seksuelle forhold. Det bliver også understøttet af Service-lovens paragraf 81-82, der skriver således, at der skal gøres en særlig indsats for mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, også når det gælder borgerens seksualitet, at støtte og kompensere mennesker med funktionsnedsættelse ud fra en konkret individuel vurdering af deres behov, også når disse behove er seksuel karakter at arbejdet med borgernes seksualitet prioriteres for at kunne udvikle sig og have et seksuelt liv, hvis de på grund af afhængig er afhængige af rådgivning og støtte og at den enkelte borgers ret til selvbestemmelse og privatliv respekteres. Derfor er det også en super vigtig opgave at vi som personale skal varetage at vi bliver så bevidste og trygge på vores egne og andres seksualitet, at vi kan rumme de borgergrupper, vi møder og hjælpe på en åben og hensigtsmæssig måde, så de kan trives og være fuldændte mennesker til trods for deres handicap. Vi skal i bund og grund behandle andre, som vi selv vil behandles. Når det er så er sagt, er det stadig vigtigt at huske sin faglighed. Ikke alt er okay eller hensigtsmæssigt. Noget er så kriminelt. Derudover så skal vi også vide, at det til enhver tid er okay at sige fra, hvis man står i en situation med en borger, der går ud over ens egne grænser. Her er det bare vigtigt, at vi som pædagoger sparer med hinanden, så situationen ikke bare ender der, men bliver videregivet til en, der føler sig bedre rustet. Vi har talt med Christian om, hvordan det er at være ung mand boende på et bosted og samtidig have en seksualitet. Det er sådan lidt nedland. Man. man kan lide, det er sådan lidt... På noget krænkende, og, og, og samtidig, men han har ikke noget meget frihed, så det, det irriterer egentlig. Christian synes det er krænkende at bo på et bosted. Tænk at føle sig krænket i sit eget hjem, sådan på burde ingen have det. han har det sådan, er ikke hans egen skyld. Men en opgave, som vi som personale skal løfte bedre for, at Christian kan trives, og på sigt igen få følelsen af at kunne udleve et seksuelt liv der ikke bliver begrænset. For at kunne give borgere, som blandt andet Christian, det bedste helhedstilbud, er vi derfor nødt til os at tilbyde seksualvejledning og seksualoplæring i det daglige arbejde og sørge for at implementere det i hverdagen. Christians udsagn understøtter også lidt vores teori om, at det seksuelle aspekt ikke er aktuelt i borgernes hverdag og at det ofte bliver negligeret. Han kan for eksempel fortælle os, at han ikke vidste, at der var en seksualvejleder tilknyttet på hans bostad, og at han i bund og grund ikke kan udleve sin egen seksualitet, så længe han bor på et bostad. I hvert fald ikke sådan, som tingene ser ud lige nu. Og det forklarer han blandt andet ved, at han føler, at han har manglende privatliv. Han fortæller, at personalet bare går ind ud af hans værelse uden tilladelse. Til. Og det understøtter også, at personalet fuldstændig negligerer, at han kan have et seksuelt liv. Det er helt sikkert ikke ond mening, at de gør det men simpelthen fordi de ikke tænker over det. Vi skal have en mere åben tilgang til mennesker med handicap og deres seksualitet, så det at bo på et bosted ikke nødvendigvis adskilles fra at opleve kærlighed og seksualitet. Alle har nemlig brug for intimitet i deres liv. Christian ønsker præcis det samme seksuelle og kærlighedsliv som alle andre. Og selvfølgelig gør han det. Hvorfor skal hans situation begrænse ham i det? Han er et menneske, præcis ligesom du og jeg. Er. Du Også ved. fordi at jeg havde et tankerne, at det skulle være den rigtige første gang. Og sådan har jeg det meget stadigvæk. Jeg tror, jeg, jeg tror, at mit mindset er, sådan, er sat, sådan, sat sammen til at det lige skal være rigtigt, ja eller bare rigtig kærlighed.